19. Végelszámolás Mint tudjuk, horváti János akkori horvátbán vezette főúri csoport lázadása 1385-ben azzal kezdődött, hogy horváti pál zágrábi püspök Nápolyba utazott, és felkérte Károly, Nápoi királyt, jöjjön Magyarországra, és koronáztassa magát Magyar királyjá. Károly elfogadta a felkérést,